בעזרת השם מטבח ספר לקוטי תפילות, חלק שני, תפילה י"ח, בממסד על תורה י"ז ולקוטי מרונטיניאנה. ריבונו של עולם, דרכך אלוהינו להעריך אפיך לרעים ולטובים, והיא תהילתך. מלא רחמים טוב ומיטיב לכל, אשר דרכך להיטיב לבריאותיך, ואתה מטה כלפי חסד תמיד. ואין אתה חפץ להביט ולהסתכל על הרעב והאוון שאנושים חס ושלום. רק אתה מביט ומשגיח על מעט הטוב שאתה מוצא בקרבנו בחסדיך העצומים. כמו שכתוב לו, הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל, אדוני אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. ונאמר, און אם ראיתי בלבי לא ישמע אדוני, אכן שמע אלוהים מקשיב בקול תפילתי. על כן מוצא עבדך את ליבו עדיין נתפלל לפניך, ועדיין עדיין על משמרתי אעמודה ואצפה לישועתך אמיתית. מתי תבוא אליי, שאזכה לשוב אליך באמת? אשר על זה ביקשתי מלפניך זה כמה, בכמה לשונות של תפילה ותחנונים, ועדיין לא נושעתי. ואני יודע שהמניעה ממני, אבל על טובך הגדול אני נשען עדיין, שתציץ ותביט ותשגיח על מעט דמעת נקודות טובות הנמצאים בי עדיין. ותעלים עיניך מלראות ולהסתכל על ריבוי ועוצם הרע שבי, באופן שתכניע או תבטל ריבוי הרע לגבי מעט הטוב שבי, ובכוחך הגדול תיתן כוח למעט הטוב שבי שיתגבר על הרע שבי, באופן שאזכה מעתה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת. ותיטיב מי בחסדיך בכל עת בגשמיות ורוחניות. לא כגמולי וכמעשי ידיי הפגומים חס ושלום, רק כחסדך וכטובך הגדול וחחמנותך העצום, אשר אין אתה מביט על הרע כי אם על מעט הטוב. ואל תמנע טוב ממני מעתה ועד עולם. ותרחם עלי ועל כל ישראל, ותיתני דעת שלם דקדושה באופן שאזכה להתדבק בדרכיך הקדושים, לבל אסתכל ואביט על הרע של שום בר ישראל שבעולם. ולא אשים עיני כלל על מעשיו ומידותיו שאינם טובים. רק אזכה לדון את כל אדם לכף זכות, ולהסתכל רק על הטוב של כל אחד מישראל, ולא אסתכל על הרע שלו כלל. ובהחמך וחסדיך הרבים תפתח את עיני דעתי, ותיתן לי דעת שלם לקדושה, באופן שאזכה לחפש ולבקש ולמצוא זכות וטוב בכל אחד מישראל, אפילו בהגרוע שבגרועים. ואזכה לראות ולהביט רק על הטוב שבכל אחד. ולא אביט ואסתכל על הרע שבהם כלל. ותיתן לי עין יפה וטובה להביט על כל אחד מישראל לטובה. את הטוב שבו אקבל בדעתי להסתכל עליו, ואת הרע לא אקבל ולא אשית עיני עליו כלל. למען אזכה להיות טוב וישר גם עם אדוני ועם אנשים. ואמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. באופן שיוכל להתוועד עם כל אחד ואחד מישראל, לדבר עמהם באמת לאמיתו מהתכלית האמיתי, ולקבל מנקודתם הטובה להתעורר ולשוב אדוני, ולהאיר בהם מנקודתי הטובה, ולכונן אותם באמיתת הדעת של נקודתי הטובה, להודיעם את כל הטוב הנצפן בי מקדושת ישראל. חוס וחמול עלי ועל כל ישראל למען שמך ולמען צדיקיך האמיתיים ולמען תורתך הקדושה. עשה למענך ולא למעננו, עשה למענך והושיענו, ואחזירנו בתשובה שלמה לפניך. חוסה עלי כל עוד נפשי בי, כי כבר פנה היום, וכבר עברו משנתי מה שעברו, ועדיין לא עבר עלי שנה אחת ולא יום אחד בלי פגמים הרבה. רחם עלי מעתה להחיות מעט פלטתי הנשארת, שאזכה מעתה בכוחך להגביר הטוב על הרע, כי מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. אל תתעשני ואל תעזבני אלוהי אישי, אל תאסוף עם חטאים נפשי ועם אנשי דמים חיי. אל תעזבני אדוני אלוהי אל תרחק ממני, חושה לעזרתי אדוני תשועתי.